אשר לא תשמע את עבדך מקללך, כי גם פעמים רבות ידע ליבך, אשר גם אתה קללת אחרים. כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי, איך קמה, והיא רחוקה ממני. רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק מי ימצאנו?